اریاض صالحین حدیث نمبر 2 اتل اتل السوا شپگشتم 1826 نمبر حدیث دے وعن حریرہ رضی اللہ تعالی عنو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشتقال اشترا رجل من رجل عقارا پېګلې سلام او واغستا یو سړی د سړینه عقارن ازمکا په خوانو زمانه کې یو سړی او چې د بن سړینه ازمکا واغستا فواجد الذی اشتغل العقار فی قاری جرتن نوی مندن نو وی موندا نو او موندا په غازمکا کې آکا چاغسته وا غازمکا فی عقاری پسمکا دای کی جرتن یوم مونګوټه يَا مَنْ گه پاغز مکه کیاغه اومندو چکه مزمکاغه غس سواق فيها طغ مغدکه ذهب سر زرو فقال له الذي اشترى العقار نويدت ااکه شخص سوا دغزمکا ااکه دزمکه مالک دی وی چا دزمکاغه سوا ها خذ ذهب کا خپل سر دی واخل خذ ذهب کا واخل خپل سر دی اینه مشتری تو من کل <سؤال> اردا ویشه که ما غسته وستان ازمکا ما خستان ازمکا غسته ولم اشتری زابا او نو غسته ما سر زرستانا ویا کل <سؤال> چه دا غد پارا ازمکا دزمکی خواه مالی کرتوی اینه ما بیعتو کل اردا و ما فیها ویشه که ما خرسه کروه پتا بانی زمکا واشه پتا زمکا کسی ما پتا خرخ کروه اجیبه دوارا اغه کے کې مجيبو د ځمکې مالک مجیبو وطعا کما ال رجلن د دیوارو فیصله یولا د دیوارو فیصله یولا ال رجلن یوسرتا د دیوارو فیصله یولا د فی فی یولا ال رجلن یوسرتا تر دې دیوارو په کې اختلاف شې یو وي اینو د باور فیصله عجيبه خبره خو وا یو وی مازمه کاغسته سمینو دي بل چې مازمه قدر کړی له چسوب هغه هم در کړی دي د باور فیصله ور وښودل نو فقال الذی تها کمايله نو بیا کس او شن... بیا کس ها آکل شفس سره د ور ودی د باور آگر له یغه تا هغه دیمګری ولدن اذا استاز دو دوارو 파 او لاستا قالا نبي اا دوما يودا غينا او لي غلامن ما دو 파 رزويشتا فقال الاخر او بيغا بللي جاريةن ما دو 파 لوشتا زمایو لودا الک نشتا قالا نبي اا حاکم چه مساله اوت روړو دوالو ان کی حل غلام الجاريه ها الک او دوالا د الک او د چته چا الکشتالو دی جنې لپنکا ورکې وانفقوا علی انفسهما انفسهما منه وتصدق او خرج کې تاسو علی انفسهما په دې ډول باندې په وادو کوو دغه خزانینا او خیرات او کې پاره باندې امال له هم ورکې جنې دی جنې لا لک لکلا وانفقو خرچ کړي په دې دواړو په نفسونو د دې اداره ماننه ان په واده د دې دواړو خرچو په خیراتو کې تاسو دواړو په دې باندې وراجی په واقعیا وه دا واقعیا کمزې کې وو لبادو نمازې ورکه چې دا واقعیا د دا داوود علی السلام په زمانه کې وو ځکه داوود دا علیه الصلاه والسلام حدیر د کمال والا او د دید دیان سره باغ فیصله کوله دید خستہ فیصله کوله عقار دازمکه تو وي خور تو وي باغ تو وي وانونک لیدا بوهر را دی دنیا لیدله متفقونه له کدی زمانه کې و باید د غزما دي بل بوی د زما دي وانونک لیدا بوهر رضی الله تعالی عنہ انه چ بشکد سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم داو ریدلی د دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلامنا چه کاند امراتان چه ودو خزه پیو زمانکی او خواه کې دو خزه وید معا هما ابنا هما چود د د د پارا زامن وجا اززیبو اوراغ شرمخو فزابانو یویدو بی ابن زوی د یود د د د یو دیو زوی یودو فقالت نوی لساحبت ایما آغا یوی خزیب بلی خزیتا ملکرت او انما زہبا بی ابنکا ولی ری استازوی اوی اغا بلی انما زہبا ابنکا استازوی شرمک ورے خبرہ یوی استاغی ولی ری قلو استاغی ولی شرمک فتعا کما الاداو صلی اللہ علیہ وسلم ودوالو فیصلہ یولاداو دلی صلی اللہ علیہ وسلم تعفق زہبی نو فیصلو کا داؤد علیہ السلام په دې بچیز د پارا د لوی پارا دا غوی په دې دوالو خزو کې چې مشره کما خزو وا ډیره چالاکه وا نو داغه د دا چالاکه یو د مکر باندي اغا خبره او تاغه او چې داتازه او دا شنو هو ظاهری هو او کتل نو, نو داؤد علیہ السلام د مشره خزه د پارا فیصلو او ک چې دازوش تاریخ او ک شرې دیوی چستاز بی شرمو خور لی ری زکا مشرقی خدا چالا او و خیارا و مکر و فریب کرنی را تا کلاوا نوانا سه چلوالو کو وی دا چه کم پاتشوی دی نوستا بچه دی او چه کم شرمو خوره دی نوانا بڑی تیویستا ستا وره پا خرا جتا علا سلیمان بین دعود علی سلاة و سلام رو دادوالا خزیب سلیمان علی سلام باندې تیری دادوالا پا فأخبرته أين غولم خله ورغه یاترید یتوالو خبر ورکه سلیمان علیہ السلام څنګه سو واقعہ وشه استاپل د دې مې شرخت مبارک دی چې فیصله وکړه کشرې ورته وې قالا وګورا څنګه فیصله کې داود سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او تهونی بسکین روانه ماتا چلا اشقو أشقوه را پمند دي کې چار ماترهول أشقوه بینهما چیز اوشلوا ما د دې دوالو پهمنسکي چار ماترهولې أشقوه بینهما چیزا سريکما أشقوه نوڅ شي سړي کا داغه بچي سړي کما یو بده یو شی بل بله شي نما نه فقالت الصغرى نو کشرې وی لا تفلداسه مقصد امتحان او چاله وروړي چې دا چې کم موجود دي دا بزن نیم ک نیم بد یوي خځه کم نیم بد امتحان اخلي کړه فقالت الصغرى نوې آکه شریقه زلاله تفلداسه مکوا رحمك الله ورحم جو پتا باندې الله هو ابن عاد زوی داغې دي فقزا بي للصغرى نو فیصله وکړه داسه مکوا دازوی دا سیمکوا و ابن عاد چې سليمان عليه فیصلا پاغی بچی ده پازا چاو کړه د سوغدا د کشر خځه وکړه یعنی چې دا کشر په د ماشوم باندې خپه او مرد او مرد کې به پیرزو نشو د مرد په نسبت هغه دا د ځان نه جدا چې خیر ده هر څه چې کړي زمانه ده او چون کوس بده زره زره کوي ملای به نو خیر دی مال ده نه ده کوي هغه شی چې په زمانه ما ها, نو معلومه دا شوا چې هم پای کې سوړو حضرت سليمان عليه صلوات و د دا حضرت داوود عليه صلوات و سلام فیصله ختمه کاله کې د پیغمبر فیصله نشي ماتوله اگر چې د پیغمبر عليه صلوات و سلام اجتهاد سره فیصله کړی امغه سوال خدای را چې فیصله د پیغمبر نشي ماتوله او دا غوځي ومن پیغمبر واغه فیصله وله ماته کړو نو جواب داداږي چې داوود علیه السلام دا فیصله حتمی او حقيقي طور سره نه وکړي سله د مامله ختمولو د پاره او چې بیا هم مامله هو پاتې وکهره په دې وجه سليمان علیه السلام دوباره فیصله وکړه یا ممکنو چې دا غي شريعت کې د دې گنجائشو چکهما فیصله د یاد نه شعیله بغلته 10 کلو کې داغه منسوخ کولی شي په دې وجا حضرت سليمان عليه السلام اغه دمه فیصله منسوخ کړه اغه دمه فیصله هغه منسوخ کړه په هر کله امتحان شړېلي متفقون علی وان مد داخل رضی الله تعالی عنہ قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یذبو صالحون الاول لال بشي ارنیکان اولنی ابو فاضل فالاول نو اول نو ار او اول چ لارش نیکان خلقو ور پسو نو نیکان ابو فاضل فالاول و يبقا حصاله با باط بشي بیکار خلقو حصاله الشير يبتمر په شانته د بیکابد پاتکې دوه ډوړبشو یادو بیکاره کجورو په شان لا یبالیهم الله چباک نکې پاتکې الله هغه کې الله اس پاکه هغه پاتیشو کو پاتنه جوړه پاتکې دوه کې الله سپاک نکې ذکر د بده آمالو د وجنا چا دې ناکره بده مون نکې خله خفا کې نقصانو نکې نو کاغه پاتیشو نو سپه اوو اکثر نیکان خلک دنیا نه او لاړه اکثر مو چغورو یعنی مړيږي باندېکان یو بل پسې او پاتې بشي هغه شریر خلک هغه اغ رذیل هغه رذیل خلک ناقاره خلک چاغه به ډېر ردي ابد نه ناقاره دي اړيو شینا لکه په شان ته دور بشو ادا بوسو حاضر بشو او بوس کلیجی کنه عیاده بیکاره کې جوړ بشه داغه په پاتې کېدو کله سبق نه لري ځکه داغه د دا پاره د خبري وزن ني داغه د دا پاره مرفعات درجي ني هغه خبره سو قبل نه ځکه کارونه غلط کوي چې کله یو سره غلط کارونه کوي نو چرې خلک دا خبره نه منيمي مړه وی بلته مسلې کې خپل په حمله کوي نداء کارونه په کال قول ماولا پیرانولا دارو خلکو ډېر احتیاط په کار دے پدا قدم نگ دی په داسې په قدم نږدې چاغه سبا خلک مونږ ته مخ ته کې چوغور تاسو ته وعده سي تاسو ته وعده سي ډېر احتیاط په کار دی ربه کار خلک بپاتې شونو وان وفاب بنذا فی زرقیر رضی الله تعالی نو قال او جاء جبرئیل النبی صلی الله علیه وسلم را جبرئیل نبی علیه الصلاه و السلام تنوی ما تعدون الا بدر فیکم سوش مری تا صوفی اهل بدر والا نه پتا سکه د بدر د غازیانو مبارک ستا سره رايدا سطر جدا شش مری تا صوفی اهل بدر بدر ما تعدون اهل بدر فيكم پتا سکه ان سو شش مری تا صوفی بدر والا دغه مبارک ستا سره رايدا قال النبي عليه الصلاه والسلام وي جبريل جبريل ته حق کا صبر کرے نبی عليه الصلاه والسلام من افضل المسلمين جبريل ته پوس خی د پیغمبر پر صلو سلمنا نبی عليه الصلاه مو تو من افضل المسلمين وغره د مسلمانانو منږه غشميرو او كلمه تن وحی یاد یو کلیما په شان ته داغه قال جبريل وی او کذالک من شهد ابدرن من الملائکه ام د غشان د فرشتو په بارکه چې څوک هغه څنګه تا حاضر شوی د فرشتونو لږه موږ غره مخلوق کی غره خلق دی غره فرشتي وکذالکم دان کی غره دی هغه سو شهده حاضر شو بدرطا د فرشتونو رواه البخاریو ذبذر میدان جنگ چکم جنگ ش او هغه ډېر بهترو هغه فرشتي وی او هغه صحابه کرام دی رواول بخاري او عن عمر رضی الله تعالی عنہ قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انزل الله تعالی بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيه کلا چرادی گلا په یو قوم باندې عذاب نو عذاب العذاب <سؤال> من کان فهیم نو وبد سه عذابات چات چوی فهیم پای کی نو عذاب اغه ټولو کسانو تر سه چپای کی وی کاغانې کان یو کبدان وی رس عذابات چات چوی پای کی اغه ټولیو کخیو کبدوی په ټولو عذاب راځي ثم بو ایشوا لا اعمالهم بیاو پورتکولشی خلق پا مارو قلوباندی نیکا ملبا پا نیکا ملی باندی پورتکیگی بدا ملبا دا بدا ملی پو وجبان پورتکیگی مبتفقن علی عذاب تول جازی وان جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کلاو اکان جزعن یقومو الیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جذع يقوم اليه اصل کې جذا ولشي یو ستونته یو ستنته څوک دا ستندګه جوړي وا چې خدابابا نبی صلی الله و سلام پای باندې ویدہ وایا اوستن يقوم ليه النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه السلام په اوږده اغه تا تاکیا به یعنی په خطبه ته په خطبه کې فلمه او جعل منبر ارقلا چې منبر جوړ کې شو جوړ کې شو منبر علي عليه السلام په هغه خطبه ویلا او حسنت تا کیا پر خود نو سمعنا للجزاء نو وارد منغا داغستانی یو آواز وو رید منگا یو آواز جزعی داغستانی یو آواز وو رید چمیسل صوت العشار فشانت دا آغا واز دو فشانت دا آغا واز فشانت دا آغا واز وو رید منگیو آواز حصه مینا نو واو لري زمندغه ستنه د پارا مثل صوت العشار خو شانت د اغا وا از د لسو میاشتو اغا سروې چاغه आवाज کوي اشر چاغه کم بچي کما زناور چاغه سباو د بیغاشي د لسو میاشتو شي لاغه د تکلیف سره आवाज کوي حتا تر دې چداغه نبی دې سلام الله و السلام دغه ستنی تا او داغه ستنی فریاد او جړای چی نبی دې سلام او دا نو راي فوازانو کې خود الله صلی الله نبی دې سلام پاغست استنبال تسلی ده پاره فسقانا شو غلشو چې زه پادوشو ماته هم منبر جوړ شو تابو تا دا بو ټټ ډول له خداسه پادوشو یل چې کمی یو سیز د عبادت نه پاتې کیږي نو هغه خپدان نو چې انسان د عبادت نه پادشي پکار چا او وغ جړه غا نه کوي چې زمانه در شنو پادشو زمانه منزنه پادشو ز پکملار روان شوم فودا یا ده ولې نو کې غنبي زم لاس په لالې پاکستان ته تسلي ور پارا نو هغه جلا غي بندکړه او غله شو وفي روات نو په یو روات ګداغلي فلمه قال يوم ارکلاجو اور از دجمینوف قاد النبی صلی الله علیه وسلم المنبر نو کبه دا ست نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې فساحت نن اخنته نو بکلا کلا کجوري آغاچ او خودبه ویلا داغه صدا نبی علیه الصلاۃ والسلام آغی کجوري تنا چې کوم په منزله ستنی وا آغی بچغه شوروک لا چې کله به نبی علیه السلام سویلا خطبه ویلا حتا تر دې عادت کړېبو تر شکو چاغه ټوټه ټوټه شيوي دا شیخې به واله واله قربا دا چاغه ونه ټوټه ټوټه شيوي تورہ ونی دا څه خبره کې دا د نبی دې صلواتو والسلام سره معجزې ها دا د نبی دې صدا معجزه و چې اغستن جړاګانې کوي و په روايتونو په یو روايت کې راغلي د فصاحت سیاح لکه نبی چې غکړه هغه وني په شاند چغه د ماشوم جړاو هغه داسې جړاو کړل لکه په شاند ماشوم فانا دلن نبی نوراغې نبی عليه راکو شې نبی عليه السلام د منبرنا حتا تر دیا خزا چې ویني ولا هغه وني لره ها چې د کجولي هغه ونه واه ته قیامت نبی عليه السلام اله په مزل ستنبه ګرځولا نوفا زمائلی پیوزش دا غستانی صدا نبی علیه صلاة و سلام زا سدا جوخت اکلا فجعالت نو شورو شا تا انو انین سبی فجعالت نو شورو اکلا اغو ونی نو شورو شا جلاد آغی پشان تا جلاد ماشم آماشم یو سکتو چا غچب شي ترده استقل چا پا قلار شی اے چغه وی وی نو چې موته دا نږدې شي کنه او په گیګي کې بیا اخر کې بیا سره کې غوډي شروع کې او بیا چپ او ویخه اول دې چغه وی خو چې مور چې مور مې کم ځای کړا چې مور په نظر راځو مو لمنډ کې نو بیا چغه په مازه مازه بیا فصل کېږي او بیا نو چې اغه چغه والی چې نبی دې سلام ستون ځان سره دا نږدې کړا روغې له تاسو اوازو لکه په شان د اواز د جلا د غلی کېدو د ماشوم قال نبی علی سلام الله یکه تعالی ما کان تسمو من الذکر دی جلا وکړه تاسو چې واجه دی باورې د ذکرنا په دیبا دیب جلا زکه کولا چې کم ذکر به دی اورېدو او په دیب کېدو نو غسه ششه هغه بنش چدی دا نبی علیہ السلام <سؤال> ته کیا واه وا او چکم ذکر بکیدو خودی بکیسو کنه اغه زبند شو اغه وا به دی اوریدو وکا چې ما ډډه والی و او زمام په کیسه زبټی جڑا کئ ستون جڑا کئ خو انسان د بد عملي د بد عملي د وجنه جڑا نه کئ او د نیکملي د نه کوره په وجه هم سنکه جلانکه چې ګوره در سونه خلکوري در سونه کیږي بیاول کیږي او مونږ یې سوانو لري دا اوس دا واقعیا په کم کال شوی کم کمځه کی شوی وا دا واقعیا په مدینم ورکه شوی وا مجد نبهوي کی په اتم کال د هجرت یا په اوم کال د هجرت نبی علی سلام همج نبوی کی د کجورو ترن را کتنا د کدا ستند دا لو دام دا ولاله دا او دا ستند کجورو همی کړه چې څنګه ته لره کیه اغه ستنې ته به د کجورو اوچ کجورو وا اغاینس تون جوړ کړه نبی علی سلام بچی منبر نو ول نبی علی سلام به اغه ستنه ته سواله د او حببه ویلا کله چې منبر جوړ شو نو دا استن چې کوم سعادتو نو نبی علیہ السلام داغ سعادت نا استن څه شو, شو محروم شو نو پجلاش وا ها او سن بیا دیو جنا چې کوم خلکو کم, کم کوړونکو نه د علماو خزمت کیږي د علماو بیانونه او داگه سا شفقت کهی، داگه خزمت کهی، او اگه کلا منشینو اگه دی چو هو چو حوز ما دکونه با چیتلا روطه بطلا خزمت بکیده دا بکیده دا بکیده اصب بند شده اولی بند شد چلا پکانه با اگه دا چه زما دکونه با خوراکسکا کپلی پیزار خرچتلا مدرسو ته علماو ته وظیفه دا وتیدا زماده کوونه وظیفه بنده شو زماده کوونه خیرات کارونه بنجو دا سو شو چا غستن جلا کئ چې هغه محرومه شو چې نبی اسلام مت ډډواله محدثین ذکر کئ چې دا حدیث دا خلقو ته پاره مفصوصه چې هغه د دین کار کئ او د دین کار نه به سپات شي غافل پات شي او غفری په کار دادې دا چې منګه د دل کا نپری رو بیا باجو بیا نا همنګاړو پویو دونه وي چې موږ دا کاړو کولایمو وا چې پویږه هغه تک سیکړو هغه ته خو دې بوز بیا وعنبي سعد بلخشني جو څو الکه تمنګ لکه کې ته د الله ز پاره کې جرسوم بنه ناشر رضی الله تعالی عنہ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا ان الله تعالی فرض فرایض الله تعالی فرض کړی سزونه فراائض او فلات و زیعوها لوم زه کوي تاسو غیلر دا زه کول زادی چې اغا فرض دینه ادا کړي علاموس فرض کړي لري الا روجه فرض کړي دا الله زکات فرض کړي دي الله حج فرض کړي و حد حدودن او شاهدونه مقرکنی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فلا تعتذوها و حر متریګه تاسو دا, دا, دا غین او هر زم ماشا نه حرام کړئ سیزو نه فلا تنتکوها لگا من شیت تاسو دا غین مکو یغی لرا وسکتان شاو ډیر سیزو دی د پاره د رحمت تاسو د پاره غیر نشان او چ په دې ډیر سیزو نه اګه سبب د رحمت تاسو د پاره دی غیر نشان بے د چپوالینا دا چپواله سپی نه دی بلکې قصدن چپواله غي اختیار کړی دی فلا تبحثونا نو بحث مکوې تاسو غی دا غینا چې د کم شیز نه پیغمبر پاک چپات شوی دی غینا په چپات کې چې پیغمبر پاک کم کار کړي نو هغه به کې چې کومه نه کړي نو هغه به نه کې نو کول ثواب دی د دې سنتو نه پس په جمع دوه نبی عليه السلام څنګه دا کړیږي نه دا غنه پد شوی نه چې د خیر کار پی هم بار پاک ندی اپنی خیر نو دا خلاف کار دی نو او چتی کې نو تا خواب آغا الزام دی که چی دا نیک کار دا غا نا پاتی شوی حدیثن حسنن رواه دارو کتنی و غیروهو او نو دا نقل کړي وعن عبداللہ ابنی ایبی اوفا قالو اغاوی غزاؤنا هم منگا غزا کرے و غزوان معرس لله صلى الله عليه وسلم سب غزوات من النبي عليه الصلاه غزا كلو من النبي عليه الصلاه والسلام سب غزوات او غزا گانه ناكل الجراده من بو خولل ملخان ولرا متفقون عليه وفي روايه ناكلوا مع الجراده من بو خولو داغه سره ملخان متفقون عليه ها وعن نبينا رضي الله تعالى عنه مهموده نبی عليه السلام سره او مهمبه ملخ نول او غو مخلل ملخ حلال دي په پا دی دو پا نبی عليه السلام د ملخ د نه من نه دا کړې په خپل نبی عليه السلام نه ثابت چاغه ثابت په خپل نبی عليه نه ملخول ثابت نری چاغه نبی عليه السلام ملخول لري هغه ملخ, ملخ نه دی خور ثابت او په یو موقع نبی علی سلام په خپل ویلو چې زه نه او نه دی حرام ګرځوم خورم نه په خپل حرام نه کوسو کې غري نو حرام نه دی د ايمو اربعو په نزبانی مخه ملخ خلل ملخ خلل دا حلال دی که په خپل ملشي که علالي کې که دغه کا نه ملشي یا دا دیکھ یو مسلمانو کی او که غیر مسلمان کروی هر حال که هم دا دی ملخ خلصری جایزی خدا ملخانی دا چه آموار والی دا داشت نگونی اپا دا دی غنمو یا پا دی تمکو پا دی پا طوبانی گل دی دی سبزمو زبانی نا ملخانو استعمال او خلل دا جایزی خدا پیغمبر پاس و سلم نثابت نیدی چاگر ملخه خلص وامتفقون علیه نبیوره ان نبی صلی الله علیه وسلم قال لا یذل المؤمن من جهر واحد مرتين نشی چې چله مؤمن د سړی یو نه دو ځله چې یو ځل د کمزې نه او چې چله شنو اغه ځکه بیا خیال کئ اغه ځکه نبیا نو ورزی د بیا بیا ورزی متفقونه سړه کی ماشوم بول کئ او داغه بولونه منګه کړو یو ټک ورګی نبیا وا ماشوم په اغه ځکه بولو کی ماشوم خلک ما زکم سنره وتابه کی وبا چوله او دوه ته دا تک درکه تبا اجي کی بوه وچه نا او غریب مسلمان بیا بیا دوکه کی بیا بیا دوکه کی چې په در تک درکه نوړه د خلکو سره ملګرتیا کې چاغنا کاره خلق دی دنیا کاره خلکو سره ملګرتیا کول دنیا کاره خلکو سره پاتې کیدل داخندې هاي ګینه دا خلق